Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'd Para pemirsa yang rahmati Allah SWT Satu diantara pendidikan dalam ibadah haji Adalah pendidikan Tasiyatu nafas Bagaimana setiap peserta haji setiap para penuna haji dia diingatkan tentang saat yang sangat mendebarkan ini saat ketika seorang akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiamahlah ini ketika para hajjat ketika para jamaah haji mereka berkumpul di ardul eh, di padang arafah bagaimana seluruh manusia di dunia yang menunaikan ibadah haji berkumpul di satu lembah Arafah dalam keadaan mereka memiliki pakaian yang seragam pakaian yang, ber, yang berbalut yang hanya dibalut dengan pakaian putih yang saat itu tidak ada perbedaan antara penguasa negeri dengan gembel dengan orang kaya orang, orang paling miskin yang paling yang paling bawah paling jelata tidak ada perbedaan orang berpangkat dengan orang yang yang rakyat jelata. Semuanya dalam keadaan sama dan mereka berkumpul di satu lembah satu tempat. Demikian pula yang demikian akan mengingat yang demikian mengingatkan sebuah kejadian yang akan dialami kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala di arabul masyar di padang masyar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, bagaimana Allah Subhanahu Wataala Mengingatkan para setiap kita, agar memiliki kesiapan yang benar-benar untuk menghadapi hari-hari ketika kita menghadap Allah dengan pengadilan Allah Swt. Wataku yaman tuh sharuna fi ilallah. Wataku yaman tuh fi ilallah. Takutlah anda akan datangnya hari di mana anda akan dihimpun menghadap Allah Swt. Thmata tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Wahai malaikat Nabi Muhammad Kemudian setiap jiwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa ada kebaliman sedikitpun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah anda bagaimana anda dihimpun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Tahukah kita bagaimana kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW mengatakan: "Yusharul Nas." Yoma al hufatan, uratan, hurlan, manusia akan himpun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka telanjang badan, dalam keadaan mereka tidak berkhitan, dalam keadaan sebagaimana mereka diciptakan kali yang pertama lahir dari, sang, dari rahim sang ibu, demikian mereka akan himpun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ketika Nabi membawakan atau mengatakan perkataan tersebut, kata Aisyah, anhu, Ya Rasulullah riyal wanita, ya Rasulullah laki-laki dan perempuan mereka akan saling memandang. Maka kata Nabi, saw al-amru ya mu'idin ashad, ya Aisyah, bagaimana mereka akan sampai, sampai sempat untuk saling memandang? Perkara saat itu adalah sangat dahsyat, lebih dahsyat sehingga orang tidak sempat menikmati yang demikian. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat-saat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang benar-benar dia mempersiapkan diri untuk hari mereka akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman tuhsharuna fihi ila Allah. Takutlah Anda dengan hari yang hari itu Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita para pemirsa yang rahmati Allah Bagaimana kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala pula? Dalam kondisi bagaimana kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yuhsyarun nas yaumil qiyamati salasata asnafin Manusia akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam tiga golongan manusia. Sinfun musyahatun wa sinfun uh, wa shinfun mushtaton wa shinfun ruqban wa shinfun ala wujuhi ada sekelompok yang mereka dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berjalan kaki digiring menghadap Allah dalam keadaan berjalan kaki ada di antara mereka yang dihimpun menghadap Allah dalam keadaan mulia di atas kendaraannya dan ada orang yang mereka dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjalan di atas muka-muka mereka Ketika Pak Kakek Aisyah radhiyallahu anha mendengar apa yang dikatakan Nabi, ada orang yang mereka dihimpun dengan wajah-wajah mereka. Ya Rasulullah, bagaimana mereka akan dihimpun berjalan dengan wajah-wajah mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisalladhi qadirun ala amyusia ala ayumsia uh, fi dunya ala birijli" Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mampu memperjalankan seorang dengan kakinya di dunia? Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mampu pula memperjalankan hambanya hari kiamat kelak dengan wajah-wajah mereka. Di sana ada orang yang terhina dan orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin yang bertakwa kepada Allah akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mereka kafir durhaka akan dinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di antara mereka dihimpun oleh Allah orang-orang bertakwa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa yauma yuhsyaru almuttaqina ila rahmaniw fida dan hari di mana Allah akan menghimpun orang-orang yang bertakwa mengumpulkan orang yang bertakwa Bagikan mereka seorang duta duta yang dimuliakan Allah duta setiap negara duta-duta negara adalah mereka orang yang akan dimuliakan di negara tersebut akan dijaga keamanannya akan dilindungi hak-hak mereka dimuliakan tamu yang dimuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi pula di sana ada orang mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang yang mereka dalam keadaan orang yang mujrim yang fasik yang fajir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala wa nasukul mujrimina ila jahannam mawrida Adapun orang-orang yang mereka mujrim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan diseret ke jalanan dalam keadaan mereka kehausan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ketika mereka manusia dikumpulkan menghadap Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mangkir dari pemanggilan Allah. Semuanya mereka akan menghadap Allah. Mereka akan dipanggil dikumpulkan Allah dan mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yoma ya nusyirul jibala, arda wanahsyuruhum, wa tara arzah barisatun, wa nashshuruhum, wa nashshuruhum, falam nuga dirminhum ahada. Dan hari ketika Allah memperjalankan gunung-gunung, dan bumi akan nampak datar, dan akan kami himpun semua manusia, falam nuga dirminhum ahada. Tidak seorang pun yang mereka bisa mangkir dari pemanggilan Allah Swt. Sekarang ini. Seandainya ada jasa yang memanggil, ada pengadilan yang memanggil untuk dia datang ke pengadilan untuk mereka diadili, maka berapa banyak orang-orang yang mereka dipanggil dan mereka mangkir dari pemanggilan tersebut akan tapi akan datang hari di mana seorang tidak akan mungkin bisa dia mangkir dari pemanggilan Allah Swt. Itulah hari ketika manusia dikumpulkan menghadap Allah. Wa nashruhum falanuhuadir minhum ahada dan akan kami kumpulkan mereka semuanya. Maka tidak seorang pun yang mereka bisa mangkir dari pemanggilan Allah Taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Taala, Demikian pula perhatikanlah bagaimana seorang mereka akan dibuat terkejut-kejut. Akan dibuat mereka terbelalak mata mereka. Yang selama ini mereka tertutup dengan perkara-perkara dunia akan hakikat apa yang selama ini telah diingatkan dijanjikan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at maut bil haqq. Dzalika ma kunta min Dan ketika datang sakaratul maut dan Sakaratul Maut perkara yang pasti akan datang akan benar akan terjadi akan dialami manusia. Wajah Sakaratul Maut ibil hak. Dari kamarun tamin hutaheek itulah perkara yang manusia yang kalian selalu lari dari Sakaratul Maut, lari dari kematian. Apabila dia lapar dia makan dia haus dia minum dia dia kepanasan dia berteduh itu sebagai bentuk larinya mereka dari kematian. Onufi khafis suri. Dan ketika ditiup sangkakala, kemudian setiap orang mereka akan, itulah hari di mana ancaman Allah datang. Ini yawmul qiyamah. Wajaa'at kullu nafsim maha sa'iqun wa syahid. Dan manusia akan datang bersama dengan seorang yang mendampinginya, sa'iq yang menuntunnya, wa syahid dan yang menyaksikannya. Sehingga akan datang bersama manusia ini Dua malaikat Malaikat yang menuntun menghadap Allah SWT Dan malaikat yang akan menjadi saksi Atas perbuatan-perbuatan mereka Hari-hari Yang kata Allah SWT Itulah hari Yang Allah singkap pada saat itu Sehingga mata-mata manusia Dalam keadaan terbelalak Melihatnya kenyataan yang dihadapi pada saat itu Para pemirsa Yang meramati Allah Maka perhatikan pula bagaimana suasana manusia dihimpun saat itu di Ardul Mahsyar. Bagaimana Allah Subhanahu telah dekatkan matahari sejarak satu mil. Hingga setiap orang mereka ber berkeringat, mengeluarkan keringat ala qadri a'malihim. Sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang kebanjiran keringat semata kaki. Ada yang kebanjiran keringat sebetis. Ada yang kebanjiran keringat sepaha, sepinggang. Ada yang kebanjiran keringat hampir seujung ini telinga. Sehingga hampir mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka. Yang semua keringat ini akan menyiksa mereka. Dan itu ala qadri a'nalihim. Sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan di dunia. Demikian pula perhatikanlah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Taala, bagaimana seorang ketika mereka di artul masyar dari golongan mana anda? Apakah anda termasuk orang yang dikatakan Allah Subhanahu Taala sabatun yudilluhumullah bidillih ila dilluh. hari-hari yang pada saat itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Subhanahu Taala di sana ada tujuh golongan yang Allah akan lindungi yang saat itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah SWT. Mereka adalah imamun adilun. Imam yang adil. Yang mereka memerintah. Dengan hukum Allah. Dan dengan keadilan mereka. Sebagai wujud. Mereka bertakwa kepada Allah SWT. Washabun. Nasha'a fi ibadatillah. Dan pemuda yang mereka. Tumbuh berkembang. Dalam beribadah kepada Allah SWT. Mereka pemuda yang menjaga diri, pemuda yang mereka disibukkan dengan ibadah, ketatan kepada Allah dan menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warjulun, warjulun, qalbuhu muallakun bil masajid dan orang yang mereka hatinya selalu terlangkah dengan masjid, hatinya memiliki kerinduan dengan masjid, orang yang mereka ingin selalu memaklukkan masjid, kembali ke masjid, tenang dengan masjid. Orang yang betul-betul memiliki ketentram hatinya dengan masjid dan rohwar rojulani tahabafillah istamaawatafarokh ali dan laki-laki yang mereka mencintai karena Allah mereka bertemu dan berpisah karena Allah swt warujulun da'asu imraatun dal taman sabin wajmalin fakalah ini akhaful Allah dan laki-laki yang mereka diajak berzina oleh seorang perempuan akan tapi murok abahnya, murok ketakuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendorong dia mengatakan ini, aku takut aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditinggalkan perbuatan zina tersebut. Warajulun, tasadakam, bishadqatin, faakhfaha hatta lai lama yaminu hatta lai lama shimalu ma'yun fiku yaminu. Orang yang mereka berinfak dengan sangat tersembunyi. Sebagai wujud, dia hanya ingin pelihatan Allah dia hanya menginginkan masyaallah keridhaan Allah dia tidak ingin pamer kepada manusia hingga saking tersembunyinya sedekah yang dilakukan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya warahulun zakarallahu khalian fa fa'al dan orang yang mereka mengingat Allah subhanahu wa taala di kesunyian Kemudian melalih air matanya. Karena takutnya dia kepada Allah SWT. Para pemirsa yang ramah Tia Allah. Pendidikan. Wukuf di Arafah. Di mana manusia mereka berkumpul di seluruh dunia. Di satu tempat. Dengan pakaian yang berbalut di badannya. Seragam tanpa ada perbedaan. Maka semuanya. Maka sungguh ini mengingatkan. Akan datangnya hari, saat mereka dihimpun menghadap Allah Swt. Maka wataku yauman tuhcharuna fihi ilallah, summa tuwafa kullu nafsibim bima kasabat wa hum la yuslimun. Hendaklah setiap kita takut akan datangnya hari seorang dihimpun menghadap Allah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah. Dan tidak ada keboliman pembalasan pada saat itu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara satu di antara jamaah Haji yang bisa mengambil faidah dari setiap langkah-langkah manasik, setiap manasik yang diajarkan Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan pelajaran akidah... penuh dengan pelajaran tasiyatu nafas dan pelajaran-pelajaran besar yang lainnya. Yang mudah-mudahan Allah. Memberikan taufik kepada kita ilmu dan amal dan pemahaman dan taufik istiqamah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.